És dimarts 22 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament posa en marxa una prova pilot per utilitzar taps de suros reciclats pels escocells dels arbres. També us explicarem que Juli Fernández critica l'estat dels parcs públics, acusa el govern de manca de sensibilitat i de deixadesa. La informació comarcal ens portarà a explicar que Platja d'Aro es troba en situació de prealerta per la llevantada que està passant en aquests moments per sobre de casa nostra. Us explicarem també, tornant cap a casa nostra, que el Consell de la Gent Gran de Palafrugell ofereix tallers informàtics a 20 usuaris i n'hi ha en llista d'espera també amb Tomàs Ferrer, el president del Consell de la Gent Gran. Repassarem aquelles peticions que tenen pendents amb l'Ajuntament de Palafrugell. I finalitzarem aquest informatiu d'avui explicant que el Club de Lectura Clàssics Catalans de la Biblioteca de Palafrugell i la Fundació Josep Pla enceta el curs en octubre. L'obra pòstuma de Miquel Peyrolí en parlarem amb Àngel Madrià, director de l'editorial Gavardes. Iniciem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, d'avui dimarts 22 d'octubre, i ho farem posant la mirada en una prova pilot que s'ha iniciat des de l'Ajuntament, es va fer la setmana passada, finals de la setmana passada, i ho comentarem, aquesta prova pilot, amb el regidor de serveis, que és qui doncs va dut terme aquesta prova conjuntament amb l'Institut Català del Suro, i per tant doncs, ens posem en contacte i saludem en, en Pau Lladó, Bon dia, Pau. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i com dèiem, hi ha aquesta novetat, no? Aquesta podríem dir una miqueta prova pilot que, que heu fet conjuntament amb l'Institut Català del Suru, si no m'equivoco, oi? Sí, tu ho has dit, és una prova pilot que hem fet amb aquests escossells, que, bueno, els escossells són aquests voltants, els arbres de la plaça del Museu del Suro. i en aquest sentit, doncs, bé, hem fet aquest aquesta prova pilot que es basa en un conglomerat de Suro, que, bueno, vam decidir a l'àrea de serveis, doncs, que era el lloc més idoni per fer-ho, aquesta prova de pilot davant la de Mura del Suro, i és un conglomerat d'una pols molt fina, que, si bé cerca que, que ha quedat bastant bonic, no ha acabat de, no ha acabat de quallar, per tant, ho vam de mirar juntament al l'Institut Quadral del Suro, eh, que quan bé i fer un conglomerat una mica més gruixut que dius que no ha guat bé et refeixes perquè doncs, poder quedar to miqueta que, que, que es dispersa, podem dir que no queda quedart en aquest tancat? Sí, el fer una pols molt i molt fina i el no ser el conglomerat més gruixut. doncs aquesta pols fina en nosaltres el que fem és ara doncs és agafar-la i enganxar-la amb una cola que tenim apropiada per als escocells. Uh -huh. I en aquest sentit, donc el ser tan i tan fin, ho no ha acabat de quallar bé, no ha acabat de segellar bé i amb l'Institut Català de la Surt hem estat parlant i coincidim doncs, que el col·laborat ha de ser un peu més gruixó, per tant, en els dies ho el referem. Molt bé, aquesta, doncs, al final aquestes proves no?, que tenen aquest benefici, doncs, que es reciclen taps de surt, en aquest cas, en aquest cas doncs, serveixen per veure sobre in situ, no?, sobre el terreny, què no acaba de funcionar. En aquest cas, doncs, ens comentes que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 Mm -hmm. i pot ser també, per exemple, el carrilet en un conglomerat doncs, doncs més, um, <ríe> més més gruixut i, i no és el conglomerat de Per tant, nosaltres hem provat aquest conglomerat de amb la intenció i amb la voluntat doncs, que, eh, malgrat ser pròpia de pilot, doncs, resisteixi no?, aquestes inclenències. Per tant, nosaltres eh, mirarem d'anar una mica per aquí i fer aquesta prova pila que ja l'hem feta i millorar-la. I, I a partir d'aquí, si ho podem extrapolar a altres excursos de la vila, doncs, el poble del soro té tot el sentit que tinguin en els nostres consells de soro. Mm -hmm. Doncs eh, la veritat és que sí, i a més tu ho deies eh, al principi, la veritat és que estèticament també queda millor, ara només cal doncs, acabar de, de, de, de solucionar, de solventar aquest, aquest problema, doncs, perquè doncs, arrel hi ve, quedi ben agafat i, i no amb el vent doncs, no, no, no marxi, tampoc ho faci quan, quan plogui. Doncs ja tornem a posar en contacte. Pau sí. moltes sí. gràcies. Gràcies a vosaltres. I continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ho farem ara per explicar-vos que des del Partit Socialista de Palafrugell, doncs es critica l'estat dels parcs públics de Palafrugell, els quals qualifiquen de molt bruts. En aquest sentit, el portaveu socialista Juli Fernández ha criticat aquesta brutícia i acusa a l'equip de govern de manca de sensibilitat i dedicació. Com a exemple, l'exalcalde de Palafrugell exposa la situació al parc de Camp d'Emprats. Així explica que s'hi acumula brutícia i excrements d'animals i, a més, posa el focus també en el paviment desigualment igual i que els jardins estan abandonats. D'altra banda, per Juli Fernández, aquest és un exemple més de la gestió que fa el govern en aquells temes que realment importen a la gent. Així apunta Fernández que tenen un poble brut, abandonat i sobretot molt poca atenció per no dir cap en relació al manteniment als barris. Per últim, i lligat amb aquesta última frase de mantenir, de mantenir la relació amb els barris, des del grup del PCC tenen previstos iniciar una sèrie de trobades amb els barris i nuclis urbans del municipi. En aquestes reunions volen recollir aportacions i fer propostes de millora. La idea és fer una trobada al trimestre en cada dels barris i nuclis urbans de Palafrugell Un ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimarts i ho farem posant la mirada en Platja d'Aro i és que davant la previsió de fortes pluges que des d'ahir a la matinada podien arribar a descarregar entre 100 mil·lilitres i 200 mil·lilitres en direcció d'oest a est, acompanyades de Llevantada i que podrien durar fins al matí de dimecres, l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro, ha activat una sèrie de mesures preventives. Aquestes són obrir la gola del riu d'Aura per facilitar la desembocació dura del riu, prohibir l'accés al passeig marítim des d'ahir al vespre, També han activat els equips de prevenció d dequàlia i enlumenats Costa Brava per garantir la ràpida resposta al llarg de la xarxa de clavegram i bombeig. A més a més han activat la neteja preventiva dels embornals que prioritàriament es troben en zones d'alta inundabilitat. I també hi ha el preavís a tots els centres educatius del municipi davant la possibilitat de modificacions i anul·lacions tant del servei de transport com de la jornada lectiva. Des del govern de Castell Platja d'Aro es recorda que és molt important acatar tots els senyals i directius d'emergència i es recomana als comerços i plantes baixes de les zones amb alta inundabilitat prendre les mesures de prevenció que creguin oportunes. Una vegada més es demana extremar precaucions amb els accessos a soterranis en moment de tempesta, així com reduir al màxim el trànsit de vianants i amb vehicles a les vies amb alta inundabilitat. I seguim a Ràdio Palafrugell, continuem en aquest informatiu i a continuació doncs tornarem cap a casa nostra per posar-nos en contacte amb el president del Consell de la Gent Gran, amb en Tomàs Ferrer, perquè amb ell doncs comentarem els cursos d'informàtica que han engegat des de fa unes setmanes i a més a més també doncs, comentarem com van les peticions a les quals, doncs recordem, feien referència durant els cara a cara que vam celebrar el Consell de la Gent Gran. Saludem en, en Tomàs Ferrer, que tenim a l'altre costat del la...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 Llavors, l'Ajuntament d'entrada ens va cedir 5 ordinadors, uh -huh. llavors teníem la meitat de la sala en marxa, perquè la sala ni quedien 10, està preparades per 10. Llavors, eh, a través del regidor d'Albert, de que llavors era diputat de la Diputació a Girona, eh, ens va assabentar que hi havia possibilitats d'aconseguir una subvenció de la Diputació per informàtica. Uh -huh. Van demanar la subvenció...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 Bé, doncs eh, hem volgut contrastar la informació, Hem volgut trucar doncs, a Tomàs en aquest cas per, per, per comentar aquesta, aquesta notícia que ens havien fet arribar des de eh, des del premsa de l'Ajuntament i veiem doncs, que no, no acaba de ser el tot real, haurem de, de dir que, que estan equivocats, que, que vagin a comptar els el poder, ordinadors. O el poder liar estar amb això de la gent que tenim iscrita, perquè esclar, teni, sí que en tenim 20 d'apuntats, tampoc mm -hmm. és clar, doncs els torns.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 Pogut una més, uh, he pogut parlar entrar en més detalls o, o de moment uh, encara està a, la basa, a les no, Beceroles? Hem entrat més en detalls. Uh, el, el regidor que ara connecta nosaltres és en, és en Josep Salvatell, uh -huh. i bueno, i estem parlant. Vull dir ara, mira, Ahir mateix li van passar la llista de les funcions que hauria de fer al concertge aquest, i a veure. Perquè, clar, això ha de ser de cara és el pressupost de l'any que ve, mira si tenim sort. Doncs aviam si teniu sort, i també doncs, ho comentarem amb en, amb en Josep Salvatella, que és el regidor doncs, també de la gent gran, i per tant... És el doncs, regidor que connecta nosaltres. Uh -huh, per tant, doncs, n'haurem d'estar atents i haurem de fer la nostra feina també, i aviam si podem apretar una miqueta per, aviam si aquest concert ja arriba al Consell de la gent gran, que és una de les peticions doncs, que, que feu, sobretot aquesta serà la, la més important, no? És la més important, també de cares a l'Ajuntament, també és la més cara, és clar, perquè en sí, fin és un sol.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 doncs com veieu la informació que se'ns havia fet arribar no era el tot correcte, de fet doncs aquesta aula d'informàtica disposa d'aquests 10 ordinadors, un d'ells portàtil i un projector i doncs en aquest curs que es fa de' informàtica en aquest taller, doncs sí, hi ha 20 persones inscrites i per tant han de fer doble torn i a més a més doncs també hi ha una llista d'espera amb unes quatre persones doncs, que estan esperant també doncs, tenir la seva plaça per poder fer aquest taller d'informàtica aquests tallers, us hem de que es fan doncs, tots els dimecres i divendres de 6 a 7 de la tarda. I acabarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell posant la mirada en una activitat que tindrà lloc aquest proper dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Ens estem referint al Club Lectura Clàssics Catalans que obre aquest cicle d'aquest club de lectura amb un llibre de Miquel Pairolí, millor dit, amb un dietari anomenat Octubre. És la darrera obra de Miquel Pairolí i aquesta activitat anirà a càrrec d'Àngel Madrià, director de l'editorial Gavarres, amb el qual ja ens podem posar en contacte perquè ens expliqui més detalls d'aquesta obra i també de com conduirà aquesta activitat. Àngel Madrià, bon dia. Bon dia, què tal, com estem? Doncs molt, nosaltres molt bé, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i com dèiem, tu seràs el dinamitzador d'aquesta activitat i d'aquesta obra, doncs, la darrera en vida, podem dir, de Miquel Peyrolí, per tant, també una un obra especial, oi? Sí, per desgràcia doncs, va ser l'obra pòstuma, eh, editada l'any 2010, a l'octubre, va sortir la primera edició de l'any 2010 i el 2011 eh, moria Miquel Pairolí per una malaltia trepidant. Bé, doncs sí, malauradament doncs, és el, el llegat que ens ha quedat d'aquest escriptor i periodista de, de quart. Com deies, doncs és la seva obra pòstuma. En aquest uh, dietari, um, saps que, uh, ben bé què, què s'explica? Què explicava Miquel, Miquel Paisolí? Bé, els que hauran llegit el, aquest últim dietari, ell, de, de fet, va, va ser més conegut pels seus dietaris o pel seu articulisme, va fer tres dietaris al llarg de la seva vida, explica, bàsicament, aquí és la roda del temps. Mm -hmm. uh, D'estació de, en estació, ell va observant el paisatge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 Doncs amb aquesta mirada i doncs, eh, amb, aquest, eh, amb aquesta obra darrera obra, doncs, hem de dir que també va ser una obra reconeguda a nivell doncs, de, de premis. Eh, de fet, va ser la Premi Crítica Serra d'Or de Biografies i Memòries l'any 2011. Per tant, doncs, també és una bona obra, no? Sí, sí. La veritat és que és una, una gran obra. no Una bona obra és una gran obra. Eh, la llèstima és que a vegades els escriptors són molt coneguts per eh, per literatura, diríem, mediocre. En canvi, hi ha grans escriptors que són desconeguts pel gran públic. Uh -huh. I nosaltres, des d'Editorial de Gavarra, sempre mirarem que Miquel Pairoli, és un gran escriptor, era un gran escriptor i ha deixat una obra curta, molt, però molt intensa, molt interessant, eh, se li faig reconeixement. I Octubre és un dels últims grans llibres de la literatura contemporània. De fet, en um, um... En aquest cas, en Miquel Peyrolí, doncs va escriure no només assajos idiotaris, biografies, no, sinó també va, va escriure novel·les, eh, malgrat aquesta curta edat a la qual doncs, va morir, eh, va deixar doncs, una sèrie d'obres que, que també són de, de, de recalcari, que per tant, doncs, com tu deies, Àngel, a vegades costa donar sortida a segons quins escriptors perquè potser no, no estan en, el, en, a, en aquesta roda mediàtica no? i a vegades costa que, que se'ls conegui. Correcte, correcte, sí, sí, és. això és així. Per desgràcies és així, fins i tot a octubre podríem llegir un text, una entrada del seu dietari, en el qual critica els opinadors i els que fan valoració de l'obra dels escriptors i en canvi reconeix els bons lectors, que no necessàriament han de ser crítics literaris. I fa una reflexió sobre el sector sobre els que triomfen i els que no triomfen és molt interessant doncs eh, com veieu us anem donant petites pinzellades a tots aquells que ens estigueu escoltant perquè tampoc ho volem explicar tot perquè si no després ja no tindria cap gràcia que assistissiu en aquesta activitat com l'enfocaràs una mica Àngel ens pots explicar com, com ho portaràs a terme? Bé, de fet jo soc molt novell en aquesta en aquesta tasca, no m'ho he fet mai de conduir un club de lectura però li vaig preguntar a l'Anna Agulló l'altre dia, precisament caminant des de Girona cap a ací, els vam estar xerrant una estona, uh -huh. i, i li dic, escolta, com s'enfoca això? I ella em va explicar quatre detalls i després jo ja ho vaig entendre. Uh, jo entenc que el que ha de parlar és la gent, hem de comentar uh, aquest dietari i intentar introduir dos o tres temes que a mi m'interessa que surtin i mirar de, de, de gestionar-los en, en aquesta tertúlia. Hi ha una entrada de, de dietari que a mi m'interessa molt parlar-ne, que una és... és... M'anem? Per perdona, eh? No, Deies-ho bé? No, no, no t'he dit res, no t'he dit res. Ah, vale, perdona. perdona. Uh, dic que un, una entrada que m'agrada molt que és quan Pairolí fa 50 anys i, i ho celebra i va amb la seva mare a dinar a Pai Raïm, a Palafrugell, mm -hmm. i després explica que vol anar al museu, ai, al museu a la casa...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 i fa una reflexió sobre això sobre l'arrelament de la gent a un territori a un espai concret Doncs això també tractareu en aquesta en aquesta activitat d'aquesta tarda com dèiem de fet ara, ara que comentaves que hi ha un passatge doncs que comenta un, un inret d'aquída de, de Palafrugell hem de dir doncs que també va, va, va fer un, un estudi no?, sobre sobre Josep Pla Miquel sí. Paolí sí, sí va fer, va, fer un, va fer un estudi sobre el, el Girona llibre de records si no, que ara, ara em podem, equivocaria però va fer una, tot una anàlisi, un, una mena de, de reflexió una, una, un estudi sobre una obra de Pla que, mm -hmm. que parla de Girona i ara no, no recordo bé si és Girona llibre de records tinc aquí però... el cas Bueno. Tinc notat aquí que, que Geografia íntima de, de Josep Pla, no sé si jo em referia ah, més a, a pot, això. Potser sí, potser sí, Geografia íntima de Josep Pla, però parla molt de Girona. Mm -hmm. És un llibre sobre, que, que descriu Girona i, i, i l'anàlisi que em fan en Pairoli és, és fantàstic, és sensacional, la veritat és que és un molt bon llibre, molt... Doncs, Àngel, crec que poques coses, poques coses podem dir més. Ens has dit que voldries tractar dos o tres temes, no sé si ja ens els has parlat o, o també voldràs introduir algun altre, algun altre aspecte que no ens hagis comentat a, a, avui aquí a la ràdio. Bé, suposo que la, la conversa fluirà cap uns camins que després ja anirem gestionant a mesura que, que la gent incorpori la seva visió. Per mi el més important és escoltar la gent i que n'han en tret de la lectura d'octubre i la sensació que tenen sobre aquest escriptor. Això és el que m'interessa més. Doncs eh, tothom convidat aquest dijous a les 7 de la tarda doncs, en aquesta activitat que és conjunta de la Biblioteca de Palafrugell i també la Fundació Josep Pla, de la qual doncs, també ens, ha, ens has comentat eh, Àngel que vas poder eh, compartir un, una, una llarga caminada, no podem dir... Una estona, una estona de caminada eh? en direcció Cils... Amb l'Anna Agulló, i tant. Mm. Doncs, uh, Àngel, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, el director de l'editorial Gavarras, i ens retrobem aviat per comentar altres temes, perquè des de l'editorial Gavarras doncs, també feu molta... Intenteu, doncs, com ens deies, intentar també donar sortida a poder gent que no acaba de tenir doncs, uh, un rol mediàtic que, que es mereixeria també. Sí, sí, la nostra feina com a editorial és sobretot treballar el patrimoni, treballar la memòria oral, i el testimoni de la gent. Aquesta és la feina que fem amb la revista Gavarras des de fa 17 anys i també amb alguna, amb alguna edició dels llibres que hem fet últimament. Mm -hmm. sí, sí, aquesta és la nostra feina. Doncs Àngel, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que aquesta activitat eh, surti d'allò més bé i doncs, la gent també s'ho passi eh, molt bé. Gràcies a vosaltres per l'interès. Doncs aquesta activitat que recordem tindrà lloc aquest proper dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca i que serà doncs, l'inici d'aquest Club de Lectura Clàssics Catalans que, com us hem dit, doncs, organitzen tant la Biblioteca de Palafrugell com també la Fundació Josep Pla amb l'Anna Aguiló com a directora. I amb aquesta darrera informació doncs, hem arribat al final final aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. Avui, dimarts 22 d'octubre, tanquem aquest informatiu amb aquesta conversa amb Àngel Madrià, una conversa que, òbviament, podreu recuperar a través de la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, un portal en el qual doncs, podeu seguir directament cada dia, encara que no estiguem en antena, perquè, malgrat això, doncs, si passa alguna cosa relacionada amb el nostre municipi, nosaltres actualitzem la pàgina web a l'instant. Per tant, si voleu assabentar-vos de tot el que passa